Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Ola Fornling, som poddar tillsammans med Erik Sjöberg Sund. Och du jobbar på Stiftskansliet där vi också sitter. Du är stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling här i huset. Och jag jobbar också här för tillfället som stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet. Och vi sitter här i påsktiden- och ska prata om den tredje söndagen i påsktiden som har temat den gode heden. Och det var ju också därför jag valde dig som gäst att ledarskap och hederskap. Det finns ju onekligen kopplingar där så jag hoppas vi kommer in på det under samtalets gång. Mm. Men vi börjar Johannes evangeliet. Jag läser texten. Jesus sa det. Sannoliken jag säger er. Den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte utan springer ifrån honom därför att det inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem men det förstod inte vad han menade. Sedan sa det Jesus, sannoliken jag säger er. Jag är grinden, inte fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska få liv och liv. I överflöd Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Det är en text som är Sprängfylld av Bilder Av får och hede Och en grind finns med där också Och Jesus associerar sig med, På olika sätt Med bilder i texten mm. Är det, när du har läst den här Erik, vad, vad, vad är det första som slår dig i den här ganska rika men lite spretiga johannestexten? Mm. Ja, det är ju det är många delar som du säger i texten. Det är liksom både grinden, för att ledarskapen ibland kan man ju tänka det här med att det finns någon form av ramar och då finns det också ingångar och utgångar. Och ledarskap är kanske att ha också veta vad de här grindarna är och hur de ser ut. Men annars är det ju hederbilden som alltid slår och det är ju för att ända sedan barnsbena har vi hört shaltaren. Mm. Om den godheten, mm. Den som, som alltid finns där och på något sätt den bilden som inte då i första hand att vi är får. För det kanske jag, det kan vi komma tillbaka till kanske vad fårbilden står för. Men hedebilden är ju tydligt på något sätt vad den uh, står för, den här omvårdnaden, närvaron. Till och med ju som när änglarna möter hedarna vid Jesus födelse, de är närvarande, även mitt i natten. De delar mm. livet fullt ut med dem de är satta att tjäna. Och så närvaro är ju en jätteviktig bit tycker jag just i hedebilden. Men också det här att det finns då en tillit, en relation, givetvis då ett ansvar också. Heden kan inte bara försvinna och lämna. Det, det är också någonting som den här bilden säger ju. Och det skapar ju någon form av trygghet. Att det finns en mening. Och det är ju precis det som den här texten säger ju. Mm. Det är ett livsmål. Mm. Men det, nej, och Hede, psalm 23, Här är min Hede, som du säger, jag läser ofta den på begravningar också. Mm. För att, att, och då tänker man ju också att det finns en närvaro även... När vårt liv är slut, även när, när det, det mest otänkbara händer, mm. att, vi, att vi släpper greppet mm. om det vi känner till, så, så är heden även där. Det är ju en, väldigt, en styrka och en slitstarkhet, mm. eller vad man ska säga i det. En jättefin bild, egentligen. Ja, men verkligen. Sen är det frågan hur långt man kan dra bilden? Ja. Det har vi ju tagit i tolkning med liknelserna, mm. att Jesus vill säga någonting. Till andra som lyssnar på honom då. Och han använder det ju för, tror jag ju, för att de ska lyssna. Mm. Men det innebär ju inte att hela liknelsen är budskapet. Nej. Utan det kanske finns en poäng, så att säga. Men det står ju ofta, precis som det står där också, att de förstod inte. Nej. Och det är rätt spännande att tänka tanken då. Att ville då verkligen Jesus förkunna på ett sånt sätt så att de inte förstod? Mm. Eller Vad var tror, du, tror du att han skapar en viss förvirring också- för att få dem att tänka till ja, det här. Ja, jag tror ju det. För han rör ju också ihop saker här. För på ett sätt ja. så är han ju, tänker han väl säkert- om också mm. sig honom som heden- mm. i den här bilden med fåren. Det är ju en enkel mm. bild. Men då börjar han röra ihop det- med att jag är grinden. Och då blir det ju väldigt komplicerat- <laughs> även i mitt huvud va, ja. vad menar. Men då förstår man det ju- på ett delvis annat sätt, så att säga. Mm. Men den kan inte öppna grinden, men heden kan öppna grinden. Ja, just det. Heden kan öppna, öppna grinden. Ja. Om grinden då är Jesus Kristus, mm. ja, då är det ja. ju genom honom. På, Precis. Och vad innebär då genom honom? Det är ju också en, en fråga som kyrkohistorien liksom har, mm. har jobbat med. Han är ju inte blygsam heller med sin unicitet. Sådär ju. Precis. Det, det kan man inte säga utan jag är. Ja. Det, det är ju ett ganska starkt anspråk faktiskt. Ja. Och de som har kommit före mig, det säger han ju också att mm. de, de, är inte, de är inte rätt så att säga. Utan nu, nu kommer jag. Mm. Det är så att vi får många associationer direkt. Verkligen. Ja, av texten. Ja. Verkligen. Ja. Om man tänker då på ledarskap som ju du har jobbat med både som ledare. Du har ju varit rektor på folkhögskola. Du har att vara präst är ju att vara ledare. Och du har ju har jobbat med ledarskapsutveckling. Och nu är det kyrkohedar som du, du mm. jobbar med ledarskap. Har du några tankar liksom in i texten utifrån den erfarenheten? Så. Vad, vad, betyder, vad är en god ledare inom kyrkan? Eller någon annanstans? Mm. Vad skulle du säga? Jag har inte varit heder själv. I den, Alltså i den med märkelsen gentemot får så att säga då. Men jag kan ju tänka mig ändå att hedens funktioner stämmer enormt bra överens med också en församlingshede eller en kyrkoheders roll. Och det är på något sätt det här att, att Jesus var ju också enormt du duktig pedagog. Bland annat genom det här med liknelserna. Han var ju en storyteller. Mm. Verkligen alltså, om vi översätter till dagen, ja. Och det innebär ju att varje människa måste också tolka det, det. Det finns liksom inte en modell. Och det är en kristen modell som Jesus vill. Utan på något sätt så ger han oss olika verktyg som vi måste då tolka varje situation, varje tid, varje liksom, unikt tillfälle egentligen, ja. Och då har jag tänkt på lite olika delar utifrån uh, heden. Och det jag tydligt ser om vi nu kopplar Jesu ledarskap framförallt gentemot sina lärjungar. Om vi tar in lärjungarbiten i den här mm. biten också. Mm. Gärna det. Ja, och då är ju att många gånger går ju Jesus före. Det vill säga han är ett föredöme. Han säger tydligt. Han säger kom följ mig. Mm. Det vill säga han går före. Men många gånger uppenbart också står det att Jesus gick bredvid. Mm. Han pratade, han undervisade Han ställde frågor Det syns tydligt i många texter ju. Och de vet inte alltid svaret Eller de kanske tänker också att Vad är Jesus ute efter nu? Så att säga Det ser vi ju många sådana texter Även gentemot fariserna När han säger som liksom att ja, Okej, ni som är utan synd då, Ja, den som är det får kasta första stenen mm. Det är nästan som en ja, som en fråga till dem vem, vem ska börja? Men så att både gå för och gå brev. Men den dimensionen också på något sätt som jag tror även heden har och som Jesus har: det är ju också att gå efter ibland. Att lita på medmänniskorna, vi medkristna så att säga. Att vi får ett ansvar att från det att vi har lärt oss så ska vi också leva mer själva, men med stöd. Och sen kommer det tillfället också som Jesus använder där han står tydligt: han skickade ut dem. Två och två. de fick ut och vandra själva. Då var inte Jesus med. Men sen när de kom tillbaka. Då gjorde han ju feedback. Och när de ropade. Ja men till och med stenarna talade. Där ser man tydligt. Tycker jag ett ledarskap. Men det, det är tycker genomtänkt. jag är väldigt läcket det du säger. Och, och välbehövligt. För som jag tolkar dig då. Så behöver man också ha ett växelbruk. Mm. i var du positionerar dig som ledare. Jag har ju själv jobbat som kyrkoheder och församlingsheder. Och, och när det blir som bäst så, så tror jag att det ligger någonting i det du säger. Att man behöver växa positioner. Ibland behöver man vara den som står upp och vågar ta ut den här vägen ska vi gå. Men ibland behöver man ju också bara vara stödet. När man märker att kreativiteten finns i miljögruppen eller arbetslaget eller bland kyrkvärdarna då, då mm. behöver man ju inte gå in hela tiden och, och liksom försöka styra upp mm. då blir det ju ett kontrollbehov istället så att precis. säga så det, är, det tror jag ligger mm. mycket i det den positionsföreningen och veta när man ska göra vad och det är ju konsten i det hela precis det du mm. säger, att veta eller att känna på sig mm. och det går ju inte att lära sig en modell men man Nej. kan få ett tänkande som chef och ledare tror jag. en insikt om det här och framförallt den här biten av insikten att det är ett tjänandeskap. Det är inte ett herreskap att vara ledare och chef i Svenska kyrkan. Utan det är att vara tjänare. Och det innebär ju att andra människor ska växa. Så det där jag menade är att Jesus var pedagogisk. Genom att göra så här och växla de här rollerna. Ut efter lärjungarnas behov. För de var säkert jätteosäkra. Men ändå så gav han tillit. Jag men gå ut nu. Mm. Nu, nu har ni fått så mycket, jag har gått med jag har visat på den sanna vägen. Nu är det liksom dags att gå ut. Och så kommer de tillbaka och uppenbart, det är upprymda ju. Att, att till och med andarna lyder oss. Mm. Och så vidare de med texterna. Men just mm. det att att inte ha det bara som en färdig modell. Utan man måste ju veta när man gör vardag så kanske det blir helt fel. Mm. Och där gör man ju fel ofta. Ja. Eller det har jag gjort många gånger ibland och jag tänker att ibland har man gått, när man har haft möten exempelvis sådär så kan det ju vara att man, man har blivit engagerad och gått på för mycket sådär. Mm. Och då kan jag också ha kött över någon som, som jag kanske har gett ett mandat. Mm. Och då får man ju liksom, för jag tror det är viktigt att hela tiden försöka reflektera också om hur gick det här nu? Ja. <laughs> Vad gjorde jag Vad gjorde jag, jag fel? För, för det är som du säger ja. att i verkligheten finns ju inte hur mycket bibeljärn läser så måste jag ibland tolka situationer också väldigt snabbt. Och tänka när jag ska positionera mig i varen, så att säga. Och det är det här reflekterandet som jag tror är den viktigaste grunden i ledarskap. Man kan ha utbildning och många andra saker omkring. Mm. Men reflekterandet, varför till exempel också jobbar med handledningsgrupper. Varför jag tycker att egentligen varje präst ska vara med i en handledningsgrupp för att reflektera med andra som också har olika typer av insikter. Och då tillsammans så blir det här enormt bra. Så reflekterandet är en jätteviktig insikt i en, i en ledarskapsutbildning. Och det är också viktigt då om vi tänker situationen Söndagsprediken för församlingen. För vi är ju alla ledare på ett eller annat sätt i olika situationer. Oavsett om vi jobbar i kyrkan. Jag menar, vi har ju en familj, många av oss och vi har vänner. och vi har, Alltså i alla relationer så har man ju ibland en ledarposition Absolut. så att säga. Absolut. Så det här ju, mm. är ju viktigt också för alla, för alla mm. att, att prata om det här. Va, hur gör vi och, och hur, ja. när går det bra och när går det inte bra. Och bara att få alla i församlingen att reflektera. När är jag ledare? Du har ju, du kommer långt i predikan. Därför är det precis som du säger. De absolut flesta människorna står i någon form av ledarställning. Mm. Privat, Och det är också det som ofta är konflikt den Jag vet inte, du har säkert mer erfarenhet än jag av det. Men när det blir en otydlighet av det. Eller någon går utanför sitt mandat. Mm. Det är ju då ofta de här krockarna mm. kommer. Mm. Oavsett om det är ledaren för syföreningen som... Som går åt sitt eget håll, om det är 20 kyrkorådets ordförande mm. eller ungdomsgruppsledaren. Mm. Ja. Det Så kommer det är... ju till grundfrågan vad egentligen är ledarskap. Mm. För det, det har ju bedrivs rätt mycket forskning på det där och det finns ju nästan inga grupperingar som är ledarlösa. Men ledarskapet kan när det bildas grupper se hemskt olika ut. Och olika typer av ledarskap kommer upp då. Mm. Jag har faktiskt varit med i en grupp där vi försökte uttrycka, jag var på den gamla tiden när det fanns vapenfri tjänster. Då tillhörde jag en grupp som då skulle ansvara, vi har fyra stycken med olika kompetenser. Och då ville de att vi skulle jobba på helt platt. Så ingen var ledare för hela gruppen så att säga. Men andra sedan vi var ju ledare för de var värnpliktiga. Och det, det var en spännande process att gå igenom det där då, så att, säga, att, att eh, argumentera, reflektera, strukturera och så här då, tillsammans. Men, måste jag alltid konstatera, det blev ju ett ledarskap. Mm. För att annars skulle ju vi anarki eller en, dess motsats då. Men det var rätt spännande att inte koppla ledarskap bara till en person. Nej, just det. Och där tror jag vi har mer att lära, så att säga då. Man brukar ju prata en person är ett ansvar och det är rätt, tror jag. Men man kan ha flera ledare på uppgifts- och uppdragsnivån Och det tror jag är viktigt i våra sammanhang. För jag tror ju på den här biten att, att genom att människor växer, då utbildas man också och man växer in i sina uppdrag. Man hoppar inte från en tjänst bara in i en ledarskapstjänst utan på något sätt det bästa är att få växla över så att säga då. Mm. så det är devisen att låt tusen blommor blomma tror jag vi i kyrkan skulle tänka till lite grann. hur ska vi få alla våra medlemmar, alla våra frivilliga, alla ungdomsledare vanledare, musikledare och så vidare att gå in i ett sånt bredare tänk då tror jag vi skulle få en enorm boost och att vi inte bara har en där allt ljus ska vara på då Nej, det är klokt. För alla växer ju också av att leda, eller i bästa fall. Jo, men det tror jag faktiskt. Och inte minst unga människor, att ge dem mandat att leda, det kan ju förändra deras liv, så att säga. Och har gjort mycket. Jag menar människor som har varit ledare i ungdomsförbund eller kyrkans unga eller så där. Hittar ju också nycklar i sig själva och, och mår bra av det ansvaret. Så att det, det är nog också viktigt. Och finns det då goda förebilder runt omkring. Då mm. blir det ju ännu bättre att, att växa som ledare bara som en, en planta mitt ute i öknen. Det, det tror jag inte på. Nej. Man måste Nej. stå i en, en jordmån. Man, man måste få feedback, vatten för att på något sätt då komma rätt. För bara få för stora uppgifter, det kan ju knäcka något. Det kan vara livsfarligt. Så det, det, är, en mm, balans. det är en balans till exempel som det, eller är det där att, att finnas med. Och det är igen det här att gå före, gå bredvid, gå efter, eget ansvar mm. igen. Vilken, vilken roll ska jag ha just nu? Mm. Och att, att vara liksom inlyssnande. Och det är ju svårt, för varje individ är unik. Så har du tio stycken gruppledare i ungdomsarbete så kan du ju inte behandla alla likadant. För de är ju troligtvis mycket olika varandra mm. som personer. Nej och det är ju också en fingertoppskänsla mm. då hur, hur utvecklar den här personen sitt mm. ledarskap. För man har ju också olika förmågor som, som ska komma till sin rätt. Mm. Jag menar ett, ja, händetagande ledarskapet, drivande ledarskap. Ett, alltså alla de här olika pusselbitarna behövs ju på olika sätt för att, att Skapa goda ledare. Och sen en, en aspekt i texten också som jag tycker är väldigt viktig här. Det är ju också att Jesus då, man, man tänker på honom som en modell för, för hur man leder. Det är ju lite vårt spår. Så, så mm. säger han ju själv här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och jag tycker att, att det här är ju också någon slags meditation jag kan ha som ledare. Att, att det du också snuddade vid, ja, det är ju inte för att jag ska växa som jag ska vara ledare. Utan jag ska ju få andra att växa. Alltså att hela tiden har och det tänker jag också, där tänker jag också på politiska ledare. Och de, de ledargestalter som jag kan se upp till, det är ju människor som, som har jobbat med det här. Att inte sätta sig själv, liksom, att inte använda ledarskapet som en språngbräda för, för egen vinning och sådär. Och där, vi pratade lite innan om Dag Läser man hans vägmärke så tycker jag att han brottas ju jättemycket med det här hela tiden. Att, att jag, ja, liksom, ja, smicker och sånt, han försöker ju liksom skala bort det och tänka, vad är min uppgift här nu för att det ska bli bra. Och det är ju en, en viktig, tycker jag, aspekt mm. av den här texten också- för min egen andliga mm. fördjupning och förhållningssätt. Så. Och hans uppdrag var ju verkligen stort med tanke på FN. Ja. Om man nu tänker. Men samtidigt, alltså, Gud har ju sagt till oss på något sätt- att, att varje människa är en del av honom. Mm. Så det innebär ju att det är inte är stort eller smått heller. Så det är Dag Hammarskjölds liv och hans uppdrag och uppgifter- och han torkare, kan gälla mig också. Mm. Beroende på vilken situation man står i. Vad ni har äldst gjort mot henne mina minsta. Har ni gjort mot mig. Mm. Det är inte störst först. Nej. minst. Och det kan. Och så vidare. Jag vi, vi har, må vi har många texter här ja. ju. Som, som balanserar ja, det Och vi ser ju tydligt också. De andra bitarna här. När, när äh, Jesus går i dialog. Vem som är störst och minst och så. Och det visar han då genom att tvätta fötter. Mm. det har vi också biten I den traditionen så var det ju helt otänkbart att mästaren skulle träff tvätta lärjungens fötter. Men han gör inte och säger inte att vi ska göra det. Utan han säger ju egentligen att vi ska förstå skillnaden då att vara tjänare. Jag är kallad till att vara er tjänare. Det är ju det han kommer fram till i själva resonemanget. Medan vi kanske fastnar i det här tvätta fötterna. Ja, Men vad står det för egentligen? Och där kommer ju tjänareskapet in. Jag har inte kommit hit för att vara eran herr i den bemärkelsen då. Utan att, att, att det är ett tjänareskap. Och där är ju Jesus verkligen ett föredöme för oss då också som lever som tjänare, kristna ledare i församlingen. Mm. Så din tanke här att tjäna perspektivet för, för oss som är kristna försvinner aldrig. Vilken position vi än får egentligen då ju? Ja? Det är ju en oh. fin tanke. Oh. Jag menar biskopen är lika mycket tjänare som oh. ungdomsledaren. Oh. Alltså på ett sätt så är, det, är det samma. Mm. Men, men vi jag har vill ändå. säga att i grunden så vill jag se det så. Och det är jättebra att vi ser det så, oh. vi som jobbar i kyrkan. Oh. Men sen har vi ju ett, ett formellt uppdrag som bygger på makt. Mm. Det kommer vi inte ifrån i personalfrågor, ekonomifrågor. uttaget har det att vi är en del av samhället- och det är chefskapet, man skiljer mellan ledarskap och skäfskap. Ja. Men samtidigt har vi många bibeltexter som säger också liksom, det Jesus säger, ja, men ge kejsaren det kejsaren ska ha. Mm. Så att vi, men vi får inte tappa bort det här, liksom, att vad är då min ledarskapsuppgift till för? Jag är ju inte Nej. till för att samhället enbart ska fungera, utan syftet är ju på något sätt att, att vi ska vara andliga ledare. Men det hör ihop de här två sakerna för mig. Jag vill inte dela dem egentligen. Utan åtminstone i, i mina chef så kan jag känna att jag måste få det här att gå ihop. Guds kallelse till mig är total. Det är inte uppdelat i en världslig del och en andlig del. Utan för att få insikt om mig själv så måste jag leva i det flödet. Och då tycker jag då kallelsen, att jag upplever den här kallelsen, att Gud har kallat mig till att ha det här uppdraget. Och då får han också utrusta mig, jag är ju till sitt eget ansvar. Men att, att det ligger en aktiv relation till Gud i ledarskapet. Mm, jag förstår. Mm. Och kallelsebegreppet är ju också väldigt viktigt tycker jag och, och unikt mm. för kyrkan. Om man tänker, det är ju det som särskiljer oss från, från mycket annat ledarskap. Mm. Att vi, har, vi tror oss har ha en gudomlig kallelse mm. också i, i det här. Och både den inre och yttre kallelsen mm. som är en styrka. För vi kan inte bara leva på vår inre heller. Nej, Får visst. Får vi motgångar då? Ja, men det, det blir jättejobbigt om vi bara kopplar till, till oss och vår gudsrelation. Utan där hör ju också det här med församlingen. Det vill säga själv med biskopen, det episkopala det är också en del av ledarskapet i kyrkan, ju. Ja. Mm. Både nu och historiskt, ja. Nej, men visst, och att det inte bara hänger då på min känsla. Mm. Jag är inte bara en bra mm. präst de dagarna när jag känner en, en mm. andens vind i mitt liv, mm. utan, utan jag är vigd för att jag är kallad, och, och det är alla dagar, även när jag är, mår kast eller är dålig eller, eller sådär, så är det fortfarande så gäller det, så att säga. Och det har varit en stor styrka för mig alltså, i det här att att vara ledare är ju ofta, ofta att bli prövad också ju. Mm. på alla möjliga och omöjliga sätt. Då är det ju det som ofta har varit min, min liksom en, en slags botten att slå emot att när jag är ju vigd, kallad till detta, det finns någon slags mandat som, som jag ändå har fått så att säga. Även om folk tycker att jag är en idiot eller jag känner mig ensamast i världen eller vad det nu kan vara. Och det var ju också Hammarskjäls upplevelse ja, någonstans finns. att mm. även. I de stunderna han, han var så... För det är ju alltid ensamt också mm. att vara ledare. Mm. Det finns stunder av ensamhet så att säga. Mm. Men du är inte ensam. Det är, det är på något sätt som den här texten också säger. Mm. Heden finns där. Mm. synligt är osynligt så att säga då. Och det jag tycker också då att den, den yttre kallelsen, det vill säga det, den, vad ska man säga då, kyrka, kyrkan som vi är. Att det kan ju känna att mitt uppdrag är ju också att vara till för då en kyrkoherden. Mm. Att då kunna möta de behov som finns oavsett om det är utbildning eller om det är något med stöd eller om det är förbön eller vad det är för någonting. Och det, det har vi också kollegor varför vi liksom då försöker också samla grupperna typ i handledningsgrupper där man också kan be för varandra, stödja varandra på olika sätt. Då. Och även givetvis intellektuellt att om jag har ett case, ett problem så kan jag också dela med andra. Mm. och så får jag deras syn på det. även om jag vet att jag ensam måste ta ansvar för sig så bara det är att jag har lyssnat in varandra och där tycker jag Jesus är ett föredöme i de här samtalen han har också med lärjungar och med andra människor han, han säger inte åt dem direkt vad de ska göra men han lockar fram det på något sätt ibland kanske man inte förstår mer men ibland kanske man förstår lite mer mm. och så går man in i nästa steg och, och det är... när vi pratade här innan tog du också upp det här exemplet med kanoniska kvinnan. Mm. Alltså jag tänker med tanke på, på Jesus relationella mm. ledarskap om vi kallar det för det. Att, att det är ju också en punkt där han själv ändrar sig. Mm. i det, det är ju det som är spännande. Ja. Eller, eller om det är det eller om det är något annat som inte vi uppfattar. Men När man läser texten och ser om kanoniska kvinnan så är det ju uppenbart att hennes... Eh, drivkrafter, engagemang hon, hon släpper inte Jesus utan hon vill ha hjälp för hon har sett honom hela andra personer och hon måste ha hjälp och hon ger sig inte och till sist så ändras det sig uppenbart Jesus och där startar ju lite grann av det mer globala tänkandet alltså att, att den kristna tron är inte bara för judarna för gudsfolket utan det är hela allvärldens folk Både döda och levande och kommande. Liksom I ett evigt perspektiv egentligen. Men det tycker jag också är en fin modell att översätta till vår kyrka. Att jag som kyrk, om jag är kyrklig ledare, exempelvis. Så kan jag ha en idé hur jag mm. tänker att, att när jag börjar på en tjänst. Att det här ska jag genomföra. Men, men jag menar sen formas ju det också. Jag måste ju hela tiden formas som min församling. Mm. I den relationen uppstår ju också det uppdraget, ja, liksom, mm. hur jag utför mitt uppdrag mm. jag kan ju inte ha en masterplan som jag tror ska hålla eller Nej. en teologi <laughs> som jag tror utan jag formas ja. ju hela tiden ja. av att fega gudstjänst med, mm. med församlingen ja. av att umgås och då blir det ju ofta bra också jag när man låter, dialog, en, ja. låter mm. den dialogen mm. inte, inte som ett frö för vinden men, men att, att jag påverkar att vi nöter mot varandra så att säga för jag har ju sällan alla perspektiv själv som delar. hur gärna jag skulle vilja. Liksom. Precis. <laughs> och det är det jag kan känna, det brukar ta upp ibland också, det, det är det här med paradoxen. För ledarskap är ju en del av att leva i en paradox. Och det här tycker jag jämförelse med Jesus och alla de delar av bibeltexten vi har tittat nu också på, vi har pratat om eller rört vid så att säga. Det är ju på något sätt att, att det här att både då kunna gå före men också vara i bakgrunden. Det är egentligen paradox ju, mm. men det går att göra men man, man måste verkligen reflektera. Men även det att ha en nära relation till medarbetare, men ändå ha ett passande avstånd. För om, om vi pratar om, om ledarskap så, så kan det också bli fel ju, om man helt plötsligt blir mycket mer nära vän med några. Mm. Det vet vi, men då, då blir det mer ett psykologiskt perspektiv ju. För det är ju ingen som säger att nära relation är fel. Men i ljuset av allting annat. Men även det här att vara visionär som ledare, men också vara praktisk i nuet. För det försvinner ju inte. Utan det ska ju en chef-ledare kunna handskas med hela tiden. Och lika det här att vara ödmjuk, men samtidigt ändå vara rätt tydlig och faktiskt ha en stark självkänsla. För att annars blir det hemskt jobbigt om man vänder vinden, kappan efter vinden och känner vad du blåser som chef. Då är man illa ute, tror jag, på lång sikt. Vi ser många sådana här bitar, att, att uh, visa tillit men samtidigt se och brister. Det vet mm. vi, jag av båda två. Hur svårt det är att, att ibland säga negativa saker. fast det kanske skadar andra. Så är det det samtalet rätt svårt. Jag kan fortsätta, den här listan den är ju rätt lång så att säga. Men det märker jag att när vi tittar utifrån Jesu liv, han, han lyckas leva i de här paradoxerna delen vi sa innan också, det här med Jesus går in i templet. Jag undrar hur de här som jobbar i templet då uppfattade när han slängde omkring borden och, och gav han verkligen ett, ett, ett schysst intryck. <laughs> ja, knappast. Ja, Skulle du kunna gjort det i din kyrkvedetjänst på Ica lokal? Ja, det hade varit spännande att se vad som hade hänt då så att säga. Men jag, jag är tveksam ja. på att, jag hade, att det hade blivit så bra. Ja. Men ändå köper vi det där, där för att vi vet syftet. Mm. Varför gjorde han det? Jo, för de gjorde ju om herrens hus i någon form av många och tempel, mm. för, för pengar, mammon och så alltså då. Mm. Så vi, vi köper ju det, att han gjorde så. Men det är en, en paradox på något sätt, att vi egentligen, vill vi ju inte att man ska behöva göra så. Nej. Men ibland behövs det. Mm. För att de jo, det också. har ju då också med växlingen att göra. Alltså ibland ja. hjälper det att bli förbannad också. Men när jag det är jämnt, ja. då, då är jag ju illa ute så att säga. Om jag alltid slår sönder pizzerian och vad det nu är, då, då är det inte bra. Ja, skulle nog men, men i tidningen. Ja, men att ibland så. också sätta ner foten och säga att det här är ja. för jäkligt. Ja. Du men behövs måste ju också att känna oss själva på, något sätt, på ett ja. viktigt sätt. Och det är en viktig del av ledarskap. För det är det någonting tror jag ändå Jesus var fullständigt medveten om. Det var hans uppdrag och liksom, vem han var när, i de här uh, bibelberättelserna vi läser. Absolut. Och han vet exakt då vad han gör. Det vet kanske inte vi alltid. Och Hur återigen han att, att han gör det ju för att han har församlingsbästa för, mm. för ögonen. Mm. Jag menar jag skulle kunna tänka mig ja, ja. att man skulle kunna få ett raseriutbrott om någon hade för lätt. Barn och ungdomar i församlingen eller, mm. eller, eller, eller fattiga människor eller så, Men då, blir man, då är det ju berättigat att säga. Men det är ju inte för att, för att Jag ska ha fått en törn Som jag blir förbannad <laughs> Alltså det är ju hela tiden den, den Blicken som jag tror att, att Jesus vill ge här också att, ja. att, ni har ju Och att om. veta vad det onda är Det kanske inte vet, det kan vara sublimt ibland Väldigt mm. ja. Men det hade ju Jesus en klar syn Direkt på något sätt att veta Ja Ja, där är ju vi mer bristfälligare. Så, Så ska det ju vara också. Så. Men vi kan ju få stöd och hjälp i det här. Och, och jag tycker det är väldigt spännande det här med de här olika perspektiven. Och positioneringarna man, man, man får ha. Tiden går snabbt när man pratar om bibeltexter, tolkning och ledarskap. Stort tack Erik för du ville dela med dig av dina insikter här till lyssnarna. Och välkomna. Till kyrkan på söndag om det är digitalt eller i verkligheten. Så, så är du varmt välkommen om du vill veta mer om den gode hedens söndag. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och